Първата лекция – Шри Чин Мой. Втората лекция – Ошо. Третата лекция – Сай Баба. И три идеи за размишление. Първата – Шри Чин Мой. Втората – Ошо за Бог и медитацията. И третата – Сай Баба за Бога. Следваща лекция на 1 ноември. И преди да почна едно кратко съобщение. в следващата година две лекции намаляват. Ноември и декември няма да има лекции вече. Както казах и преди, бавно и малко по-малко се оттеглям. Но за сега продължават тези лекции. Наблягам на книгите, на лекциите и в известен смисъл на интервютата. Така, започвам с първата лекция Шричен мой. Казва да се вслушваш в Божията воля, означава да се спасиш от създадения от самия тебе затвор. Свободата е просветляваща. Свободата идва от следването на Божията воля. Свободата принадлежи само на Бог. Що е духовността? Тя е общия език между човека и Бога. Сътворението е таинствено развитие на самия Бог в нас. Вътрешния живот е практика на самодисциплина. Ще обясня. Не да чакаш някой да ти казва какво да правиш. Ти изработваш собствената си дисциплина. Доброволно по твоя начин. В стремежа и никъде другаде живее спасението на човека. Пак ще обясня накратко. кратко: же не е желание. Стреме е пробуждане на висшата душа. А желанията са от друга порода, нишата душа егото. Стреме е любов, а желанията са своеволие, его и нечистота. Да имаш желание едно нещо, а да имаш нужда и стремиш е друго нещо. Стреме е единствения отговор. Съзнателното предаване е посяване в Бога. Казва, аз съм мъдър, ако живея за душата си, непрестанно и безусловно. И казваш ешречен мой, истинската радост идва, ако можем да усетим, че самата работа представлява резултата. Бягството от духовния живот е извършване на бавно самоубийство. Вътрешния живот има способността да опрости сложността на външния живот. Тоест, за ума всичко е сложно и тежко, за духа всичко е леко и приятно. За духа няма неблагоприятни условия. Човекът е в стремежа а отплатата е осъзнаването. Осъзнаването на Бог. Стремеже е съзнателен купнеж към по-дълбока реалност. Стремеже води човека към Божието съзнание. Съмняващия се ум не може да се стреми. Собствената ви искреност е тази която ускорява вътрешното търсене, То може да се ускорява, може и много да се забавя. Това зависи от тази чиста искреност, която е без показ. Концентрацията казва на Бога «Оче, аз идвам при Тебе». Медитацията казва «Оче, ела при мен». Медитацията не е само в тишината, тя се намира и в суматохата на света. Тоест, който медитира, не се нуждай от спокойна стая или някаква полянка. Той има в себе си полянка, има в себе си място. Там в чистото сърце той може да медитира включително и по време на война. Аз самия съм това, казваш Шричин мой, аз самия съм това, което търсих. Любовта на Бог към човека е човешкия стремеж. Това е белег за взаимната любов. Мирът настъпва, когато умът е безкомпромис, безкомпромисно овладян и покорен. Присъствието на мир в живота е божествен динамизъм. В този мир ти утверждаваш вътрешната истина и израстваш в светлината. Когато човек е преживял напълно безкрайната светлина, той винаги взема страната на Бога. Търсещия днес вижда целта, утре я достига, а на следващия ден израства в нея. Когато познаем блаженството, удоволствията приключват. Блаженството има огромна сила. То грее, но не изгаря. Сила е, но е изпълнено с мекота. Да бъде Твоята боля е най-великата молитва. Човешката любов е най-грана страдания, и ограничения. Божествената любов е разцъфтяване на блаженството и всеотдайността. Посветеността е велика отдаденост. Тази преданост е най-големия дар на живота. Предаността е Божията воля. Божията воля е любов към Бога. Предаността има свободен достъп до Божието всемогъщество и знае как да го използва. Да се предадеш изцяло на Бог означава да го притежаваш напълно. Волята на Бога е много по-важна от твоя живот. И казва Шречин мой, любовта е смисълът на живота, Посветеността е тайната на живота. Предаността е целта на живота. Любовта е осъзнаване, а посветеността е разкриване. Бог никога не дава на човека нещо прибързано. Пълната преданост изисква лични усилия. Тук е човека лични усилия. А когато се спусне милостта, идва високата, динамичната, всепоглъщащата преданост. Тоест, първо имаме една преданост, която е хубава, после има вече благословена от Бога и става нещо взаимно, става нещо поглъщащо. Но Бог идва по-късно. Ако се предадем безусловно на Бог, ще получим способността да развием голяма сила на волята по правилния начин.